Nyolcadik fejezet Másnap, korán reggel, Eszebuában állt meg a hajó. Nagy libegő kalappal a fején, ragyogó, boldog arccal Cornélia Robzon volt az első, aki kiszaladt a partra. Cornélia nem szeretett rosszat mondani senkiről. Ő mindenkit szeretett, mindenkit jónak látott.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 Pompásan nézel ki ma Linet. Kicsit aggódtam miattad, betegnek látszottál. Csevegve tértek vissza a hajóra, és akárnak nem sokára tovább indult. A táj nem volt már olyan kopár és sötét. Pálmák bólogattak a partokon, művelt földek bukkantak fel, az utasok is jobbkedvűek lettek. Tim, mintha erőt vett volna a bosszankodásán. is sem tűnt annyira mogorvának. Linet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 Miért nem mindjárt most? Andrew Pennington pillantott. A kilátóteremben voltak szinte egyedül. A legtöbb utas kint a fedélzeten. Idebent csak Mr. Ferguson itt a sörét egy kis asztalnál, piszkos, a drágos hosszú lábait messzire elnyújtva, és halkan maga elé fütörészet. erkül Hercule Poirot előttük ült, Miss von Schiller pedig a sarokban egy egyiptomról szóló könyvet lapozott.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 De Linet ezt is átfutotta. Pennington egy harmadik írás tett eléje. Linet elolvasta ezt is. Unalmas, mi? Mosolygott Pennington. Csupa jogi szakkifejezés. Simon újra ásított. Lynette, drágám, csak nem akarod ezt mind végigolvasni. Villás reggeli idejéig sem leszel készem Én mindent elolvasok, amit alá kell írnom, mondta Linet.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 aztán Mr. Ferguson hosszú lábán. A flanelna fiatalember hátravetett fejjel fütyörészgetett magában. Majd Miss von Schillerre nézett, aki Mr. Ferguson-t figyelte. Az ajtó újra megnyílt. Cornélia szaladt be. – Miért jössz olyan későn? – fölmet rá Miss von Schiller. – Hol maradtál olyan sokáig? –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 Hogy ő Anglia egyik leggazdagabb asszonya. Mr. Ferguson harcias pillantást vetett rá. Olyan ember, akivel ön szót sem váltana. Egy becsületes munkásember, aki nem szégyelli, hogy a kezével dolgozik. Nem a féle kikent kifent fent, Dühösen nézett Poáró rózsaszín ingére és gondosan megkötött nyakkendőjére. Poáró kedélyesen válaszolta. Én pedig az eszemmel dolgozom, és én sem szégyellem. Förgöszön úr csak horkantott egyet. Fel kellene az egész társaságot robbantani. Kedves fiatal barátom, mennyi pusztító szenvedés szorult magába, mosolygott poáró. Szenvedély nélkül nem lehet semmit elérni, kiáltotta a fiatal ember, és mielőtt újraépítene valamit az ember, előbb rombolni kell.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 Amint elment mellettük, Mrs. Ellerton ráhúnyorított az egyik szemével. Éppen ezt mondta. Hogyne, ne Castle-ben, mikor a drága Duke of Glasgow, Cornelia, aki így megszabadult a nagynényétől, kint a fedélzeten hallgatta Beszner doktor nehézkes előadását az egyiptomi műemlékekről a Bédekker alapján. Tim a korlátra hajolt, és azt mondta Rosalynak, Micsoda egy rohat világ ez! és Rozali ráfelelt Ez nem igazság, hogy egyesek mindent megkapnak. Poáról sóhajtott örvendett, hogy már nem fiatal.